și în cer și pe pământ, El mi pentru toți aceia care sunt oameni cuminți și în afară de pregătirea unui cimitir în care să-și aștearnă trupul pentru odihnă, se gândesc cu atât mai mult la un loc în veșnicie unde să-l petreacă împreună cu Domnul Isus Hristos, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, programul I-018, care vă vine prin preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestui program aducem vești din viața cealaltă, din viața veșnică, în legătură cu orânduirile care sunt acolo pentru toți cei interesați și doritori să ajungă să meargă pe străzile de aur ale Ierusalimului cel nou din cer. Nimeni nu poate merge într-o țară și să își impună acolo regulile țării lui de baștină, ci fiecare care dorește să intre într-o țară, trebuie în mod automat să se conformeze legilor ei dacă vrea să pășească pe pământul acelei țări. În același fel, cine vrea să ajungă în cer, trebuie să cunoască Constituția Cerului. Despre Constituția Cerului vorbim și noi în cadrul programelor noastre, noi știm că singura Constituție a Cerului este Cuvântul lui Dumnezeu Sfânta Scriptură și pe aceasta o cercetăm, iubiți ascultători, în cadrul programelor noastre. Folosindu-ne de un mănunchi de meditații scurte, pe marginea fiecărui verset al întreg noului testament, am ajuns astăzi la versetul 44 al capitolului 1 din Sfânta Evanghelie după Ioan, verset pe care îl vom citi în dată urma de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge un nou episod împreună cu Cristina Roy în viața lui morți, prin lucrarea, prin uh, întâmplarea care a povestit-o sub numele de Fără Dumnezeu în lume. Aflăm astfel că Moarți împletea la coșuri și tăia lemne de ei se crăpase rămâinile. Îl ajuta și Iosif la această treabă. Erau necăjiți că le lipseau multe, dar Domnul Iisus a îngrijit totdeauna de băieți și n-au murit de foame. Cu îngăduința pădurarului au strâns atâtea vreascuri că le-au ajuns până primăvara. Nici nu și-au dat seama când a trecut iarna și deodată brusc a venit primăvara. Dar bucuria lui moarți de a ieși la pășunat nu era aceeași ca în alți ani. Aceasta din pricină că nu se mai putea duce la școală dar mai cu seamă nu se mai putea duce la biserică. Își amintește când a intrat prima dată în biserică, așezându-se pe ultima bancă. Nu știa unde să se uite mai întâi. Era la inaugurarea casei de rugăciune și serbarea roadelor. Luminii, sune duios de orgă, iar oamenii cântau. Cântau frumos o melodie dumnezeiască. Preotul a ținut o cuvântare despre vremea când era interzis oamenilor a se aduna. Pe atunci nu era voie să slujești lui Dumnezeu și nici să citești Sfânta Scriptură. După un timp s-a dat voie să se construiască această casă. Este și drept ca să se dea slavă lui Dumnezeu pentru aceasta, căci doar peste tot este Dumnezeu care vede și aude pe oameni, dar tot mai bine e să ai o casă comună unde nimeni să nu te stânjenească. Aici poți să te adresezi cu tot ce ai pe inimă Domnului Isus. Poți să-i dai slavă, poți cere și poți auzi de toate despre Dumnezeu. Pastorul a vorbit despre berșugul de roade pe care l-a dat Dumnezeu în anul acela. Moarț era fericit. După predică s-a făcut colectă. Gândind că oamenii dau din puținul lor care cunoștință față de Dumnezeu, Moarți și-a golit toată punga de bănuți care avea, renunțând la tot ce avea de gând să cumpere cu ei. După aceea era nelipsit de la biserică. Nu-i plăcea să se ducă pe balcon între băieții care se mai îngheonteau sau să înțepau. Se așeza cu Iosif pe banca săracilor sub balcon, lângă ușă. Acolo era liniște și nu-i deranja nimeni. Puteau asculta în tăcere cele predicate de pastor. Se putea ruga, înălțându-și gândurile până la Dumnezeu. Când se cântau o cântare cunoscută, cântau și ei. La început, fără carte, mai pe urmă din cartea lui Iosif. De multe ori se întorceau femeile spre moarți avea un glas încântător ca muzica pădurii, melodios, curat, dar mai ales cânta lui Dumnezeu din toată inima. Era o plăcere să privești la acești băieți când veneau grăbiți și serioși la biserică, îmbrăcați îngrijit, curat. Se purtau frumos, erau liniștiți, așa cum se cuvine de altfel într-un loc sfânt. Se așezau acolo pe banca lor în fiecare duminică. Desigur, le-ar fi lipsit oamenilor dacă nu i-ar fi văzut. Iubiților, este locul să ne punem întrebarea dacă și noi prețuim biserica sau adunarea, indiferent cum o numești, în aceeași măsură în care băieții aceștia o prețuiau. Moarți nu a avut multă vreme posibilitatea să meargă la biserică, iar acum când a avut acest har minunat, se ducea cu toată seriozitatea acolo, se ducea să asculte predica, se ducea să cânte și cânta din toată inima, se ducea și mai ales avea inimă pentru ce auzea și punea în practică. El când a văzut că se face colectă și a pus în punga aceea toți banii, el nu avea servici ca cei mai mulți dintre noi, nu avea un salariu regulat, ci numai atât cât câștiga după coșuri și totuși a dat totul pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cât dăm noi pentru lucrarea Domnului? Cât dăm noi pentru cei în nevoie? Acesta este un semn deosebit, ca aparții Domnului Isus, dacă ești preocupat cu nevoile celor din jur, pentru că nevoia noastră, după mântuire, l-a adus pe Domnul Isus aici pe pământ. Și dacă noi l-am primit pe acela care s-a interesat de nevoia noastră și din dragoste pentru lipsurile noastre a primit să se lipsească pe sine de slava Tatălui, neapărat și noi, dacă l-avem pe el în inimă, îl vom lăsa în continuare ca prin noi să se îngrijească și de nevoile celor din jurul nostru. De aceea, un semn deosebit că aparținem Domnului Iisus este faptul că ne vom îngriji în mod deosebit de toți cei din jurul nostru, de nevoile lor fizice, cât și de nevoile lor spirituale. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să ne verificăm și dacă noi nu manifestăm grijă și interes față de nevoile, de sărăcia celor din jurul nostru, să ne punem bine întrebarea și serios și să ne grăbim să facem lucrul acesta chiar acum. Bine cuvintează dar mesajul care urmează cu un duh de cercetare a fiecăruia în parte și cercetarea aceasta să culmineze în primirea Domnului Iisus Hristos în realitate în noi spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Mân învățat și mi-a dat putere prin al tău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 Iați mulțumesc mereu, o, Domnul meu, o, Domnul meu, eu sunt al tău, de aceea îți mulțumesc mereu. O, Domnul meu, eu sunt al tău, de aceea îți mulțumesc mereu. Pot și tu, iubite ascultători, să cânti refrenul acesta? Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 44 al Evangheliei după Ioan la capitolul 1, verset scurt pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. În versetele anterioare am asistat la felul cum Domnul Iisus a chemat pe Filip la el. În versetul de acum... Ni se face cunoscut că Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Betsaida în însemnează casa pescarilor. Betsaida era o cetate mică pe malul lacului Genezaret, nu departe de Capernaum. Numele acestei cetăți i-a fost dat din pricina locuitorilor ei, care erau pescari. Dar mica Betsaida era cuprinsă în planul lui Dumnezeu ca să fie cel din tâi loc al pescarilor de oameni. În adevăr, de aici s-a pornit Biserica lui Hristos, care a cuprins tot pământul. Betsaida poate fi pusă alături de Betleem și Nazaret, de Betania și Ierusalim, de Ghețimanii și Golgota, nume cu rezonanțe deosebite în lucrarea măreață a Domnului Isus pentru mântuirea neamului omenesc. Din punct de vedere duhovnicesc, orice creștin adevărat trebuie să locuiască în Betsaida, adică în locul pescarilor, să fie un pescar de oameni. Domnul Iisus așa a chemat pe primii săi ucenici și nu și-a schimbat această chemare pentru ultimii săi ucenici. Dragul meu frate, urmaș al Domnului Isus, ești și tu un pescar de oameni? A fi creștin însemnează a fi misionar, înseamnă a fi împreună lucrător cu Domnul Isus Hristos la mântuirea celorlalte suflete. În versetul următor, versetul 45, citim în continuare despre Filip. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. Haideți acum puțin să medităm și asupra acestei verset. Israel n-ar fi așteptat niciodată pe Mesia dacă n-ar fi fost scris despre el de Moise și de proroci. Ceea ce făgăduiește Scriptura, aceea așteaptă credința. Făgăduințele că Mesia va veni au fost mângâiere pentru cei de demult, iar în timpul Noului Testament ele sunt îndrumări spre Hristos și mijloace date de Dumnezeu spre Alcunoaște. Așa puteau ele să slujească și lui Filip care mărturisea lui Natanael că a găsit pe Isus. Moise și proorocii n-au sfârșit nici până astăzi de a mărturisi despre Hristos. Cu multe veacuri înainte Dumnezeu a vorbit. Cine înțelege bine pe Moise și pe Prooroci, înțelege și pe Hristos, după cum vedem la Ioan 5, versetele 46 și 47. Moise și proorocii au mărturisit. Mântuitorul a venit. Natanael, care nu aștepta nimic bun din Nazaret, trebuia totuși să învețe și să mărturisească și cu convingere că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel, Așa după cum vom vedea puțin mai încolo în versetul 49. Cum de a știut oare Filip să mărturisească limpede și cu putere pe Mesia cel despre care se afla scris în Scriptură? Răspunsul este simplu. El cerceta cu seriozitate Scriptura și credea ceea ce scrie acolo. Avea o atitudine, așa după cum am văzut și la tinerelul păstor moarți, care atunci când se ducea la biserică, asculta cu toată inima ce se spunea acolo și credea cu tot sufletul lui. Filip, deși era un necapturar și avea altă ocupație decât un slujitor al templului sau al sinagogii, pe el totuși îl interesa adânc ceea ce a spus lui Israel. Când s-a întâlnit prima dată cu Mesia, Filip l-a recunoscut și l-a urmat pe baza celor știute din Scriptură. Iată, iubiți ascultători, cât de însemnat, cât de important, este covârșitor de important pentru noi să cercetăm Sfânta Scriptură. De aceea, prin harul și puterea lui Dumnezeu, ne-am și ales ca motiv de studiu al programului nostru Cercetarea Sfintei Scripturi. Ajutați de aceste meditații alcătuite de preotul Niculiță, meditații pe care le vom crede în măsura în care toate se potrivesc de minune cu cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Filip nu l-ar fi putut recunoaște pe Domnul Isus pe Mesia, dacă n-ar fi cercetat scriptura care scria despre Mesia. Nici noi nu-l putem afla pe Dumnezeu dacă nu luăm toată luarea minte la cuvântul său cel scris, facă Domnul, Că aceste cercetări, această citire a cuvântului lui Dumnezeu, asortată, acompaniată de câteva meditații scurte, să aibă darul deosebit de minunat asupra noastră, de a l descoperi pe Domnul Isus, și atunci când El vine și ni se prezintă, să-L recunoaștem, să-L primim pentru slava Lui și bucuria noastră. Mare lucru este deci în viața unui om cercetarea Scripturii și credința în cele scrise acolo aceasta îi aduce lumina mântuirii și îl călăuzește în tainele adevărului. Filip a găsit pe Mesia cel arătat de Sfânta Scriptură, căci numai acesta este Mesia cel adevărat. După ce l-a găsit, a pornit să mărturisească și altora ceea ce a găsit el. Nu poți să spui că l-ai primit pe Domnul Hristos că ești creștin dacă în viața ta nu umbli să-l mărturisești și altora. De aceea, tu care te numești creștin, tu care ești parte din cele peste 20 de milioane de oameni care sunt considerați, potrivit unei statistici dintr-o revistă, care sunt considerați creștini, când este ultima dată când ai mărturisit pe Hristos celor din jurul tău? Dacă nu l-ai mărturisit, un singur motiv e, o singură explicație, poți să fii sigur 100% de asta, nu-l ai, că nu poți mărturisi ceea ce nu ai. Iar dacă l-ai avea, nu poți să-l ai Și să nu arăți și altora Să nu-l mărturisești și altora Nu se poate Pentru că Domnul Iisus Hristos A venit cu Duhul acesta De a se împărți tuturor celor în nevoie Și câți sunt în jurul tău nemântuiți Tot atâția oameni sunt în nevoie Cărora Domnul Hristos a venit să li se dea Și El li se dă prin tine Deci dacă l-ai avea, nu se poate Altfel decât să l mărturisești și altora Dacă nu l-ai mărturisit o singură explicație este, nu-l ai și n-ai avut putut să mărturisești ceea ce nu ai. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise și prorocii pe Isus din Nazaret. Cine a găsit cu adevărat pe Domnul Isus ca mântuitor personal, nu poate să mai rămână nepăsător, ci pornește să mărturisească pe acela care l-a mântuit, ca și alții să-l afle și să fie mântuit și ei. Pe Filip nu l-a plătit nimeni ca să mărturisească pe Domnul Isus. El n-a făcut nicio școală, niciun seminar, n-a avut niciun salariu de la nimeni, dar un foc ardea în inima lui și nu-l lăsa nepăsător. De aceea, dacă tu l-ai primit pe Domnul Isus, lumina, nu poți să nu mergi în continuare pe unde ești și să fii o lumină și pentru toți ceilalți din întunericul păcatului și al morții. Cei aprinși de Domnul Iisus vor aprinde la rândul lor pe alții. Cei deveniți foc din focul care este Domnul Isus vor continua și ei să fie foc, căci el simte parcă pe propria lui piele focul iadului care trebuie să-i ardă pe aceștia. Din pricina aceasta, el se lasă aprins de focul Domnului Isus, de focul dorinței, de a-i scăpa pe oameni, de focul cel veșnic al iadului. A fi creștin înseamnă foc și focul aprinde tot ce se află în calea lui. Preotul trifa spune așa, toate predicile și chemările care nu pleacă din acest am aflat pe Domnul, predicile care nu pleacă din această stare a lui Filip, care a aflat pe Domnul cu adevărat, n-au nici o putere. Aceia care fac predici numai din ceea ce au învățat, aceia pot avea ranguri cât de mari. Ei nu pot însă aduce la Domnul pe nimeni, numai cel care a aflat pe Domnul poate aduce și pe alții la mântuire. Focul după hârtie nu încălzește pe nimeni. O povestire despre un foc, oricât ar fi de reală, iarăși nu aprinde pe nimeni. Dar dacă tu însuți ai fost aprins de focul dragostei Domnului Iisus Hristos și tu arzi de dragoste pentru sufletele din jur, așa cum Domnul Iisus a ars pe cruce din dragoste pentru noi și focul acela l-a mistuit să ne vadă mântuiți, focul acela din tine va prinde și pe alții din jurul tău. Dacă fiecare credincios ar avea râvnă să aducă la Hristos măcar un singur suflet pe an, în mai puțin de 25 de ani, toată lumea ar fi convertită. În Corea, niciun păgând trecut la creștinism nu este primit la botez până n-a adus la pocăință pe un alt păgând. Noi toți ar trebui să dăm din mână în mână solia Evangheliei ca o ștafetă. Vedem cum, iarăși ne întoarcem la povestirea de la început din deschiderea lecțiunii. vedem cum moarți, când a auzit despre vestea aceasta Evangheliei, a fost așa de pătruns de nevoia de a fi răspândit în jur, încât și-a golit toată pungă cu bani pe care o avea, a renunțat la toate planurile lui, pentru ca Evanghelia să poată fi împrăștiată mai departe. Se vede că el cu adevărat primise pe Domnul Isus, și era atât de pătruns de nevoia mântuirii sufletelor din jur, încât la fel ca Domnul Isus, Domnul Isus și-a părăsit slava cerească, și-a părăsit viața de confort, și-a venit să ducă aici o viață de chin, numai ca să ne aducă pe noi la el. În același fel, moarți a fost aprins de dorința mântuirii sufletelor, încât a renunțat la toate planurile lui, numai ca alții să audă Evanghelia pe care o auzise el. Iată semnul adevărat și real al întoarcerii la Dumnezeu a unui suflet. Mărturia personală este de cea mai mare însemnătate. Se spune că un om a fost sur la toate predicile. Un credincios s-a rugat pentru el o noapte întreagă și apoi s-a dus la el acasă, o distanță de mulți kilometri, și punându-i mâna pe umeri, i-a spus doar atât. Am venit să vă spun că sunt foarte îngrijorat de mântuirea dumneavoastră." Auzind acestea, omul s-a predat Domnului Isus. Toți creștinii adevărați trebuie să fim înflăcărați în râvna de a mărturisi pe Domnul Isus sufletelor, chiar dacă unii ne-ar considera fanatici și nebuni și s-ar arăta surzi la mesajul Evangheliei, așa cum s-a arătat și omul acela. Mărturia trebuie să fie simplă. Noi am găsit pe Mesia, Isus Hristos. Facă Domnul să înțelegem acest lucru important. Amin. În versetul 46, Ascultăm acum la un dialog. Natanael, cel la care a venit Filip cu vestea aceasta, îi răspunde, citind deci versetul 46. Natanael i-a zis: Poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Natanael a fost găsit de Filip. Mulți se întreabă: Oare unde era Natanael când a fost găsit de Filip? Mergea pe drum, sau ședea să se odihnească? Era în sat sau pe ogor? Aceste întrebări și presupuneri nu au nicio însemnătate pentru marea chemare a lui Natanael. Ceea ce se știe sigur este faptul că Natanael a fost găsit pe căile lumii păcatului, a fost găsit în starea de vrăjmășie cu Dumnezeu. Aici am fost noi toți, fiii lui Adam, aici, la noi, în groapa pieirii, a coborât Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și ne-a găsit, a plătit prețul răscumpărării noastre și ne-a ridicat în locurile cerești, în urma primirii darului său, prin credință și pocăință. Filip a găsit pe Natanael, iar Filip a fost găsit de Domnul Isus, după cum am văzut în versetul 43. Toți aceia care am fost găsiți de Domnul Isus sau de credincioși ai Domnului Isus. Trebuie să căutăm și să găsim și noi la rândul nostru pe alți păcătoși și să-i aducem la el. Aceasta este slujba noastră, singura slujbă pentru oameni pe care ne-o cere Dumnezeu. Trebuie să știm bine și lămurit că, după înălțarea Domnului Isus la cer, a venit Duhul Său Cel Sfânt, care ne-L descopere pe Domnul Isus. Dovada sinceră și singură că ai primit cu adevărat mântuirea că ai pe Domnul Isus. Nu numai un nume simplu, că ai pe el, nu învățătura lui, este faptul că îl vei purta în continuare pe la toți ceilalți păcătoși în jurul tău. Căci scopul Domnului Isus, scopul venirii lui aici pe pământ, a fost să mântuiască suflete și așa după cum, atunci când era în trup, umblat din loc în loc, vestind Evanghelia lui Dumnezeu, în același fel umblă și astăzi Hristos, prin toți răscumpărații lui sub directa călăuzire și puterea Duhului Său Cel Sfânt, împrăștiind mesajul în continuare. El nu și-a schimbat astăzi rostul, el nu și-a schimbat astăzi menirea lui pe pământ, ci el și astăzi are dorința din inimă și aceasta este misiunea Domnului Hristos prin Duhul Său Cel Sfânt să salveze alte suflete. Așa că dacă ești un purtător adevărat în realitate al Domnului Iisus Hristos, dovedește aceasta prin faptul că umbli în continuare cu vestea Evangheliei, mai întâi prin viața și trăirea ta și apoi în măsura în care el te cheamă la aceasta și prin cuvintele tale. Așadar, Natanael i-a zis lui Filip, poate ieși ceva bun din Nazaret? Întrebarea aceasta se poate explica prin vrăjmășia ce exista între locuitorii celor două localități, Cana și Nazaret, nu de parte una de alta. Natanael era originar din Cana, oricum ar fi. Un om nu trebuie să disprețuiască un grup de oameni, pentru că nu toți pot fi răi. Aceasta a fost o slăbiciune a lui Natanael. Dar întrebarea aceasta este pusă și astăzi în diferite forme, când este vorba despre un urmaș al lui Hristos, ca și cum adevărul veșnic al lui Dumnezeu ar depinde de un anumit loc pământesc. În fiecare ogor poate crește și greu și neghină, adică și binele și răul. Natanael i-a zis... Poate ieși ceva bun din Nazaret? La care Filip a răspuns, „Nai decât să vii și să vezi. Întâi trebuie să vii, apoi să vezi. Întâi vine credința, apoi vine cunoașterea. De altfel, la cinematograf este același lucru. Trebuie mai întâi să vii acolo și după aceea poți să vezi. Trebuie să cauți cele drepte și vei avea părtășie cu Domnul Isus. Vino și vezi. Filip nu și-a dat părerea și nu a răspuns la întrebarea lui Natanael, ci l-a chemat să vină personal să vadă. Un proverb japonez spune așa, este mai bine să vezi odată decât să auzi de o sută de ori. Cea mai puternică mărturie despre Hristos și viața cea nouă cu El este roada Duhului în viața noastră. Această roadă, așa cum este descrisă la Galaten, capitolul 5, cu versetul și 2, o văd cu ochii trupului și prietenii și dușmanii, și credincioși și necredincioși. Putem auzi de o sută de ori vorbindu-se despre un adevăr și nu-l înțelegem așa de ușor și de bine ca atunci când îl vedem întrupat într-o viață. Vino și vezi! Este soluția dreaptă a îndoierilor religioase. Dă mai multă încredere vederii, zice Sfântul Chiril al Ierusalimului, decât auzului. Subliniază limpede adevărul acesta și Sfântul Ioan Gură de Aur când zice, fiindcă auzul nostru este mai greoi la învățat decât vederea, căci nu înmagazinăm în suflet așa de exact ceea ce auzim ca ceea ce vedem cu ochii. La început există credința din auzire, zice Sfântul Simeon, noul teolog,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 Și înțeleptul Gracian spune ceva în privința aceasta. El zice, adevărul ține mai totdeauna de cele văzute și prea arare ori de cele ce se aud. Alvesti pe Domnul Iisus lumii înseamnă al duce nu numai în vorbe, ci în viața trăită cu El. Dacă cineva nu află pe Hristos și Biblia, este vina Lui. Dar dacă nu-L vede cineva pe Hristos în viața noastră, aceea este vina noastră. Oamenii trebuie să vadă credința noastră în faptele noastre, ca la scrie la Matei 5.16, și așa să devină și ei credincioși. Natanael s-a dus și a văzut, așa a devenit el ucenicul Domnului Iisus. E nevoie de vedere. Noi umblăm prin credință, dar oamenii de pe lângă noi se mântuiesc prin vederea lui Hristos în viețile noastre. Să trăim în așa fel ca să fim o garanție a lui Dumnezeu în fața oamenilor, să aibă ei ce să vadă în noi. Iată chemarea noastră pe pământ. Iubiți ascultători, încheiem cu acest gând minunat, lecțiunea I018. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin! Oare Dacă se ști mai a zid, el te va vinui. Nimeni nu mi-a spus despre Isus, nimeni nu mi-a Eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus nimic de iubirea lui.